الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشفاعه ثابته للرسول والاخيار في حق اهل الكبائر بالمستفذ من الاخبار رزدمات رحمة الله ليله دمه البيان دي بلي مساله ده دايته مسائل اهل مسائل دا چې شفاات او سفا اغاد د عليه مسلام د پارم ثابت ده د غوره او د اخیاو دی اومد دی نهبي عليه سلام د پارم ثابت ده لکه مثلا نه شوه کرام اقببه شفاات کوي غلهمافاظ دا به شفاعت کوي نو دی نوبي کما سلام او د اخاررو دی اومد دی پاه ده ثابت ده حق فحقد اهلک بایروکه په مشهور و روایات سره شارح د متن و زاهد کینو د یای چې دا مسله اختلافیه ده نو غرض د شارح رحمت الله لیله تعلق د دې شرحنا نه درې غرض دي اول ذکر کوي ته اند خلاف مذکرات و هم ذکر کوي اختلاف المقامه درېم دی ذکر کوي ترجه د ما هو راجهینده وو نو اصل کې خلاف دوه قسمه ذکر کیږي کلا خلاف ابتدایي او کلا خلاف بناوي متفرعوي په یوه بلې مسلې باندې نو دا غی اختلاف چې هغه د اهل سنت او د معتزله په منځ کې راغلی ده چې شفاعت هغه د اهلک کبایر په هکستاو کنه نو دا بنایدا متفراده په یوه بلې مسلې باندې چې مخکې رسوله چې عفو هغه کبایرنا بدون شفاعتنا دا جایزه دا او کنا نو مسالتی رسی و معتزلوی ویلی نا دا جایزه او را دی اهل سنة داوی ویغفروا ما دون ذالکاتی نا دا جایزه دا نو او سه دا دا سه کلا کلا اغا عفو جایز سولانو او سه بدون دی شفاعت نه جایز سولانو فبی شفاعت اولا پا شفاعت سره خوبو په طریق اولا سره رواوي او کله سید معتزله را دا و چې دا عفو ل فر جائز نده نو لم تجوز لك څنګه چې عفو جائز نده نو شفاعت هم جائز خو به هرکیف کیف دا د تعین وکړه چې داخلا په بنایدا متفراده په مسأله سابقه مذکوره باندې فدې مسلې کې دایي چې اختلاف المقامدا دا چې دو قول راغلي دي, دي. راي دي اهل سنت والجماعت دا دا اغه یې چې شفاعت ثابت ده را دې ماته zelo د تنا شفاعت نستا دلیل لپاره دې اغه اهل سنت والجماعت قول دی الله رب العزت الله نبی کریم علیه السلام ته وستغفر او استغفر لذنبك وللمؤمنين تو طلب دې بخنه اغه دي ګنا دي خپل ګنا دي لپاره او د مؤمنان او دي لپاره او غړه نو اس واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وس دغه غنا خودی پیغمبر دی 파ر نه انبیالهم دا خو اعظم معصوم دی خو لیکنه الله تعالی ورته ویلی چې ته د خپلو ګناحو دی 파رم هغه به خنه غواړه د عام امت دی 파رم غواړه لیستن بیکات هغه پتا پوری هغه اقتدا وکي نو تعلیما للومه د سیکوا چې د ځان دی پارم طلب دی او فی او دی بخشش کوا او دی نورو دی 파رم کوا نو دی نبی کریم علیه سلام دی, پا... دی نور و دی پارا تلب دی بخنه دا شفاعت او سفارش دی پیغمبر داو کنه اللہ تعالی ورطویلی دی ست دا کواه نو کچر تا شفاعت نوه نو بیاد دی مانا تسوله دویم داداتی قرآن کریم که رازی الله تعالی د کافران و حال ذکر ده فما تنفعهم شفاعت و شافعین فما تنفعهم شفاعت و شافعین. د دوی د لپاره به مسفارش سفارش کړي خو د دوی د لپاره به هیڅ ګټم نه رسې وي د دی دوی اغا بد حال ذکر کوي دا چې د کافرانو حالت به دومره خراب وي چې دوی تبو هغه د سفارشیانو سفارشه هیڅ ګټم نه رسې او اس کچیرته د سويتی هغه مؤمنانو تم ګټه نه نو بیا خو دواړه دا دواړه مساوي وو دوی د لپاره پدې پا کې قباحت چیرته چې الله تعالی دوی دغه حال ذکر کوي في تتبيحه هم ما... ناس وای په دا تعذير بنزار خپوي کوي بیا غ سوال د بندر دي چې که دسه تعذير وکي چې الله تعالی د دنیا نفي دي وکړه چې دوی ته بشفاعت ګټه نه رسي نو مفهوم مخالفه ده اا چې مؤمن ته ګټه رسي نو مفهوم مخالف سره استدلال زکه سینده چې معتزله هغه مفهوم مخالف نه مني مفهوم مخالف د پاره خو ځکه قائل دي څوک څير فيه شاعر نه دیو جنہ تعبیر د سمکوې تعبیر به تاسو څنګه وکئ چې الله تعالی د کافرانو بد حال ذکر کړره چې په قیامت کې به دوی حال دومره خراب وي چې دوی ته به سفارښیان او سفارښ هیڅ پایدام نور کیږي نو چې کله الله تعالی دی دوی بد حال ذکر کړره دغه بد حالي الته جوړېدلې سي چې کله د مسلمان دی فارم سفارښ وي د کافر دی پارم سفارښ وي مومن تا ګټه ورسي غوته ونه رسي اوس کدی مومن د پاره شفاعت نه وای د شفاعت څخه ګټه نه لرلای نو بیا خدواړه برابر وکنه بیا د دوی هغه کباحت په دې سره ثابتې ده نه حالانکه الله رب العزته په دی سره د دوی هغه د حال خرابي ذکر کړی ده په دحالی بیان کلی ده نو دا التکې ده لیسی چې کله د مسلمانانو د پاره سفارش پایدو ورسوي او دوی ته هیڅ ونه رسوي بیا په دې توې بد حالي ثابت اسې ده نه چې موږ د څه تعبیر کوو چې دا خو الله تعالی له دوی نه پیو کړل نو مفهوم مخالف ادارات مؤمنانو ته به اس واع وي په تاریخي د مفهوم مخالف موږ نه ذکر کوو په هر کیف لدی آیت مبارکانه معلومه سوا چې د مسلمانانو لپاره به شفاعت دا مفید لپاره د پایدې وي دا به ګټره سي او د رنګ نبی کریم علیه شفاعت لاهل الكبائر من امتي د ما شفاعت به دغه چاره پاره وی چې هغه کبیره گناهونه کړی وي د ما د امتنه او دا روایت روایت مشهوره ده د یاعت روایت په باب د شفاعت کې هغه متواتر دي لکه مخکې ما مسله درته کړیو چې لکه څنګه چې دغه عذاب خبر په طریقې د تواتر سره ثابت ده دا خدا تواتر معنی ده ځکه لفظن هر یو روایت اغه لقبلی دی او حاضر نه دی خو چې مجموعه را واخله دغه معنا چې کوم دي ټولو نه راسه حاصل سویدا اغه بیا په طریقې د تواتر ده دا. مخبره داوه چې عذاب قبرم په تواتر باندې ثابته شفاعتم په تواتر باندې ثابت نو له هاذ مانکر دي دی اغه به مؤمن نفاتکیږي كي. به هر کیف خبره داسوه چې دا روایت مشهوره بلکې د یایتي اغه روايات فباب د شفاعت کې متواتر دي او متواتر په اعتبار معنی سره که ته یې متوجه لو دلیل سره یو غوې دلیل دا ویلره چې قران کریم کې الله ایین واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعه الا تلاول چې دا غوړه جنانو واتقوا یوم د غوړه جنو ویریږي چې التب يوم نفس آګه <أغادي> دې بل نفس نشي وزو بدله نشي ورکو او دارنګ یو نفس بو بل دي پاره شفاعت نشي کولای معلومه شو نه په شفاعت رغله کنه شفاعت له کومه ثابته او د قران نه ثابتسته نست او په دې یوا دویم اده الله تعالی وویل وما للظالمين من حميم ولا شفيع الله تعالی وویل چې دې ظالم دې پاره په قلبي دوست او نه به دې غری پاره دې سفارشوی چې دیغه تابیداری او شی خبرې ومنلې شي او دغه سفارش او شفاعت مقبول وګرځي معلومه شوه چې شفاعت په قیامت کې به ګټه نه رسي وو فیدله تاسو به لدینه جواب وکړئ اول جواب داو کې چې صاحب دغه آیتونه آغام غنمنو چې هغه په طریقې دی عموم سره واری دي دا آیتونه لپاره او افراد سره دي ده خاصو اشخاصو په حق راغلي دي زکه دغه آیتونه سي الله تعالی وي چې وتقو یوما لا تجزي نفس دا په حق يهودو کې راغلي دي نو د يهودو په بابت کې خبره دادا چې یو وی ته اغه شفاعت غټنه لري او نه به دی غوي د پاره سفارې شو وي او یا مګایو چې دلته الله تعالی نه فکر کړي دا نو دا نه په اغه خاصو زمانو کې لري په ځیني او حالاتو کې به شفاعت ګټ نه رسي او بیا په ځیني حالاتو کې به شفاعت قبليږي او کبي اړدينم د ترڅونو مګایو چې دلته اغا په عامو او احوال کې نه ده په عام او احوال کې نه ده په بعضي احوال کې نه په بعضي احوال کې چې اغا اول خلک ټول را پورته نو البته شفاعت هیڅ ګټ نه رسي او بیا ورسته لدینه اغا شفاعت به مفید دی فائدوي نو په یو حالت کې به شفاعت اغه نه وي خو لیکن په بل حالت اثبات وي نو د دې د دې نه مطلق نه په د شفاعت ده نه ثابت دلته چا د نه په شفاعت راغلی ده یا په خاصو افرادو کې ده یا په خاصو اوقاتو کې ده یا په خاصو احوالو کې ده ټولو نه در تیر شو نو مګای چې دا ایتونه په عموم پاتې عام خصا بعض دي ولیک د تخص موګ وونکو که تخصیص موږ وونکو نو بیا به لاظم سی توس په ما ب د نصوصو کې او کلام د باری تعالله اغله ت نه مظحره توس پهدي ک نسته ایتونو کې نو دد وجهنا مسله س ته سووله چې دا عام خصصان خل بعض دي بعضې ااپاد مومنان اغله دی نه را خي دي چې د دوی د پااره به شفاعت شپاتې مقبوله وي. نو معلو م چې دوی خول دا مرود او بایل خوول ده. دې خبره په پوهې شو خوچون کې دا په مشهوره بلکې متواتره المعناو نو مؤمن خل دې انکار نه دوی چې انکار وکړي دوی د خپلې خبرې لپاره یو محمل صحیحه ذکر کړي دوی ول څه نه دې په خبره تاسو پوښیږي نه موږ چې شفاعت نه منو نو اګه شفاعت دی دې لپاره نه منو چې په دې سره راځي جنایتوسی یو سړي جرم کلی؟ اګه ور سره نه او شفاعت ثابت ده فاغه شفاعت به ویله 파ره د رفی د درجاتو دا بووی د اغه چاره 파ره دا بووی د اغه چاره 파ره چې گناه کبری کړی وی بیا ورسته لیغنه توبه یې استلیوین گناه کبری کړی وی ها او ورسته لیغنه بیا توبه یې استلیوین او یا په اغه صورت کې دا. چې دغه شفاعت بودی اغه دغه شفاعت به اګه د سری 파روي د رفقې دی اغه صغیر دي پاره وی په دې سره بس صغیر الله تعالی ختمي نو یا به د رفقې دی درجات دي پاره دی اغه چې کبیري کړي خودي غني توبې استلئ او یا به وی دی اغه چاره پاره چې کبایر لسره تر شوي نه وي صرف صغیر سوي دیږي د رفقې پاره به موږ یې څنګه دا دوه خبرې ماته لږه زکات د تا شاکیدا سوا یو څړی کبیره نه یې کړي د یو غنا بیا اغه وړ ګنا دیغه پاتیکیږي زکاتاسی استدلال کړیو ان څه چتنی بو کباير ماته نهونه ورن تیر څنګه نو دي تاسې په اصل باندې بیا د دغه شفاعت ضرورتسته په دې خودی تاسې عقیده دارا چله سره مواخزه او غریف نسته نو چې کله نه دراغلی شفاعت د سره پاره ده نو دغه محمل تاسې ذکر کولې غلط ده او دویمه داره چې کتاسی ايتي یو سړی اغا دینه توبه و باسي نو چې کله یو سړی توبه او باسي اتهيبه من ذنب کمللا په دې غشي فعت ضرورت څه علي ولدي نه دا دا چې شفاعت رجل لپاره د رفي دي جنایت دلته جنایت فات نه دا نو لدې وځنه کتاسي هغه صغیر محمل ګرځوي د نه لپاره دا هم سین نه او ک کبایر بعد توبه ګرځوي دا هم سین نه دا نو معلومه شو چې قول د مات جلود د مردود او باطل قول ده قول د اهل سنت والجماعت کسرهم الله دا صحیح او حق قول ده بس دي. والشفاعات ثابتتون للمصولي ولا خره شفااعته او سفارش دا ثابت دا لپارهدي پغمبررانو او د غوره اشخاصدي وومته په حق د اغا اهلي كبااعرو کبل المفزه پروايات مشهوره و سره من اخباره خلالاففل الموتزله خلاف ثابت د لپار د معتزله وهاذا مبنيونه دا, مبنيون دا بناده على ما سبقات تعدي خلابقيت دا خلاف ابتدا نه ده بلکې بنایی ده متفراد في مسأله مزري بندې. علا ما سبق فمخني مساله بندي سغه جواب دي عافيه او دماغ فرهته بدون شفاعتنا فبالشفاعت اولى نو په شفاعت سره خوبو په طریق اولا سره رواوي وعندهم پنل جمات معتزلو لما لم يجوز كلا عفو جائز ان ولم تجوز شفاعتو نو شفاعت هم جائز لنا مقدي پاره دليل قول دي الله رب العزت واستغفر لذنبك وللمؤمنين وستغفر لی زنبکانو تا طلب دی بخنیکاوالا پار دی گناه او تا اول پار دی مومنانو شروع و مومنانو خزو و قوله توعالا یعلا کدا قول دی اللہ تعالی فما تنفعو همو گتبن لری دی دوی دی پارا شفاعت سفارش دی سفارش یعنو زکاة ترز دی د کلام اسلوب تارض دې کلامه دا دلالت <سؤال> کوي په ثبوت د شفاعت باندې په جمله و الا کثیرتا اغه ثبوت د شفاعت نه معلومه د دلیلې ترز نه علامه کانه لنفنت عها نوبیا بده نه کولو د غټې دې شفاعت له کافرانو نه په وخت د قص کولو کې اغه بد حالې دی دویلره او ثابتول دي یا سودنا امید دی دویلره سمانا نه راغله لان مثل هاز المقامی یقتزی زک دغه مقام تقاضا کوي ان چې دوی دی علامه دار او نه بماهغه رس سره یو خاصه یو خاصه ما چې له دوی سره خاصوي لا بماه هم نه لاغه سره ته غادي دینعام عام دوی ته او غیره هم له دوی نه علاوه نورته ولیس المراد ان تعلق الحكم مقصودانه د دا تعلق د حکم له کافر سره د دلالت کوي پنه په د دې حکم له ما ده نه حتی يرد عليه ترجيه څلور شکلور باندې او کې چې دغه دلیل خو الته حجت وو فما ته دلو باندې قائل وی په مفهوم مخالفونو دا خو حجت په هغه چاله یي کول او په مفهوم المخالفه چاغه قائل وی په مفهوم مخالف باندې او معتزله خوده دي قائل ندي وو پیداله نو مګا چې مفهوم مخالف سره مګا استدلال نکو وو پیداله مګا چې دا دلیل ذکر کلا ده هغه په طریقې دی اسلوب کلام سره مفهوم مخالف سره نه وقوله عليه السلام على كذا قول النبي كريم عليه السلام شفاعة لأهل الكبائر من أمتي سفارش دي معلفارة دي دي أومة دي معنى دا وهو مشهور دا رواية مشهورة دا بل كه حدث ببعض دي شفاعة كي متواترة المعنى دي واحتجت المعتزلة دليلني وليد معتزله بمثل دي, دي قول دي الله سرى واتقو يوما أوريقي دي أغورز على تجدي نفسنا تبدل بنسيرك وليون فصول آخر نفس آخرنا تمام لغن دي شيء او د صدلې درې سیل دنا سفارشه یا لك الله وليدي ومال ظالمين نبوي دي ظالمانو دي فار من حميم ولا شفيعه اطاع يوقل بيدوست او نو سفارشي سيتاب ديري او سي تبي دري سمانه يقبل شفاعته والجواب جواب داده دا بعده تسليم دلالتها على العموم او الخدامنون شعامه لري خاص افراد دي پاره ده او بيدلې او دوی <تصفيق> <تصفيق> هم بیا کومونو موږ یې د فخر زمانو کړه درېم کومونو موږ یې چې په خاصو احوالو کړه کله دې ټول نه درتي سموږی دلته عموم نه ده بلکې دا عام خوشحال باز ده ول جوابونه دا په حقیقت کې صحیح جواب دي <تصفيق> اول جواب عبادت تسلیم دلالتها نو جواب رسول منلو د دینه څه دا د په دا عموم په هموندې اشخاص او ازمان او احوال باندې انه یجب تخصیصها چې دې دې تخصیص لازم د کافرانو سره جمعون بین الادله چې تطبیق په ما بین د آیته کراسی ولما کان اصل العفو و شفاعته هر کله عفو او شفاعه ثابتو په قطعی دلائل د کتاب الله او د سنت رسول الله سره او په اجماع امت سره نو دې دې لپاره دې انکار لارونه نو دوی خپل بالقوال دفارا محمل ذکر کر کن خدا محملی محملی صحیحانو لحاظ تبتزانی صحیح برد بکین ببا پیدا نقالت المعتزلة والدي معتزله بالعفو فعف سر عن الصغائر مطلقنا أغاد صغائرنا مطلقنا وعن الكبائر او دي كبائرنا بعد توبة رشتل توبنا وبالشفاعة فشفاعة سر لزيادة الصواب لفار دي رفد درجات أو دي زيادة الصواب وكلاهما فاسدا أحر والدي أمرين فاسدة أما الأول هرسي أغاف صاد أول دا فلأن تايبان هذا كسر تغطو بيستلوي كبيرنا او مرتكب دي صغيري سكالزانسات لكبرنا لا يستهقان عذاب ونده دا ما دی دنیا کې دا درس دا خو مستحق دی عذاب ندی فلا معنا للعفو وبادیدې سفارشه او دی عفو معنا دا و اما ثانيه او دویم خبره فلأن الرسول دلالتنا چې نصوص دلالت کوي په دې خبره باندې چې شفاعت دا په معنا دی طلب دی عفو د لجیناتنا دی زیادت د ثواب لپاره نده نو له دې وجه نه دی محملونا دا غلط محمل دی